După două zile era sărbătoarea Paștelor și a azimilor. Preoții cei mai de seamă și învățătorii legii căutau cum să-l prindă pe Iisus cu viclenie să-l omoare. Căci ziceau, nu în timpul sărbătorii. De ce? Ca nu cumva să se facă tulburare în popor.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 ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de dinari și să se dea săracilor. Și erau foarte necăjiți pe femeia aceea. Însă Isus le-a zis, Lăsați-o în pace, De ce o supărați?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 Adevărat vă spun că oriunde va fi predicată evanghelia aceasta în toată lumea, se va istori și și ce a făcut femeia aceasta spre amintirea ei. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă, ca să le vândă pe Isus. Când a au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au promis bani Și Iuda căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor În ziua din a sărbătorii a zimilor Când jerfeau Paștele Ucenicii lui Isus i-au zis Unde vrei să ne ducem să-ți pregătim Ca să mănânci Paștele El i-a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis Duceți-vă în cetate. Acolo veți întâlni un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei. Învățătorul zice, unde este camera de oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și vă va arăta o cameră mare de sus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 Și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat-o, zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce i-a mulțumit lui Dumnezeu, i-a dat și au băut toți din el. Și atunci le-a zis, acesta este legământul meu, cel nou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 Chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. E atunci Isus i-a zis, adevărat îți spun, că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de două ori, te voi lepăda de mine de trei ori. Însă Petru,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 până mă voi ruga. I-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El a zis, Sufletul meu este cuprins de întristare, de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte s-a aruncat la pământ și s-a rugat ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acesta. El zicea Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce vreau eu, ci ce vrei tu? Și a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Atunci a zis lui Petru: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegeați și rugați-vă. Vegeați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. De ce? Căci Duhul este plin de râvnă, însă trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit, a venit a treia oară și le-a zis, dormiți, dormiți de acum și odihniți-vă. Destul, a venit ceasul. Iată că fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Ridicați-vă, haideți să mergem. Iată că se apropie vânzătorul.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 Iisus a luat cuvântul și l a zis Ați ieșit ca după un tâlhar cu săbii, cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele am fost cu voi și învățam oamenii în templu și nu m-ați pens. Însă toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scripturile. Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit. După el mergea un tânăr, care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, însă el și-a lăsat învelitoarea și-a fugit în pielea goală. Pe Isus l-au dus la mai marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă mai mari poporului și învățătorii legii. Petru l-a urmat de departe, până în curtea Marelui Preot. S-a așezat jos, împreună cu gărzile, și se încălzea la para focului. Preoții cei mai de seamă și toți în hedriul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus ca să-l omoare. Însă nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva în lui, însă mărturiile lor nu se potriveau. Unii s-au ridicat și au făcut o mărturisire mincinoasă în lui și au zis Noi l-am auzit zicând Eu voi stica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești nici chiar în privința acesteia nu se potrivea mărturia lor atunci mai marele preoți s-a ridicat în picioare în mijlocul adunării și l-a întrebat pe Isus și i-a zis nu răspunzi nimic ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și nu răspundea nimic. Marele preot atunci l-a întrebat iar și a zis. Ești tu Hristosul? Fiul celui binecuvântat? Da.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 acesta este unul din oamenii aceia, iar el s-a lepădat din nou. După puțină vreme, cei care stăteau acolo i-au zis iarăși lui Petru, nu mai încape îndoială, că ești unul din oamenii aceia, căci ești galilean și vorbirea ta seamănă cu a lor. Atunci el a început să se blesteme și să se jure. Nu îl cunosc pe omul acela, despre care vorbiți. Îndată a cântat cocoșul a doua oară, iar Petru și-a adus aminte. Și-a adus aminte de cuvântul pe care el spusese Isus. Înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.